És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggat. Lehet? Rosszkor hívnak Mert olyan a hangod, mint hogyha valami nem Csak tudom. az vagyok. Ennyi az egyetlen probléma. De mindjárt érek tiszt nyugat helyre. Fé, az utca miért nem? Tüntetés van? Nem értem oda, hova én indultam. Értem. Hívja a egy kicsit később? Nem, hát beszélgethetünk én közben. Nem lihegek túlságosan vagy, igen? Tök de és a lihegnél az engem nem zavar. Figyelj, nekem lihegve is jó vagy. Nem, nem. Hát a a hátamond szablatok itten a milyen út ez? Ez a, a Silágyi Erzővet fasol, igen, ott. Mész hazafelé? Vagy elfelé? Nem, nem. Egy... Egy barátomhoz megyek, akivel megállapodtam, hogy oda megyek reggel, és gondoltam, hogy odaérek, mikor már hívtok, de ez nem sikerült. De hívtok, ez mindig nagyon tetszik itt. Igen, I igen, I tudom. De mindegy, én, én vagyok Kukirma is. Tehát Kukirma is, én vagyok bolgárgyi, és én vagyok fialajános is, én vagyok, de mindegy. Helyez. Ugye van egy ilyen visszaemlékezés. Tegnap valaki mesélt, vagy tegnap előtt a pagodáról, és nagyjából olyan érzés volt, mint mintha valami olyan múltról mesélnének, amit, ami nem tudom, az Operenciás tengeren is túl van. Mennyi ideig vagy itthon? Kedden már megyek vissza. Valamikor összefutunk, majd, vagy keresünk időpontot? Persze, persze. Aztán majd a legfeljebb, hogyha netán hozzám jönnél, akkor ott, ott is adhatsz valakinek ráadó interjút. <gül> Jó. Azt állul, de nekem néhány metodikai kérdés, hogy amikor végül is az ember eldönti azt, és ebben inkább a kalipszus együttműködés mérvadó sem, mint a hivatalos vagy hivatásos külpolitikai tudósító, akkor végül is, ha nem megrendelésről van szó, bár talán régen főleg megrendeléseket teljesített az ember, akkor mennyire tudott az ember saját maga olyan témákat találni, amit ő fontosnak talált, és nem kizárólag valami színes tücsökvirágbogár misorba került be, ami számára egyébként valamit kifejezett abból a világból, ahol élt, és ami nem Magyarország volt. Ez. Mekkora része volt a klasszikus időben, mondjuk a 80-as, 90-es években az önként dalolva és a megrendelésnek a viszony. Azt hiszem, másképp betűtött fel a kérdés. Én egy tudósító voltam, tehát nekem ebben elsősorban és mindenek előtt eseményekről kellett tudósítanom, vagy jelenségekről. Na most viszont akkoriban, hát különösen azok, például az NDK-ban voltam elsőtként tudósított pont a 82-87-ben. Az, hogy én mit választok ki a amúgy teljesen jelentéktelen, hiszen politikai élet nem volt az ndk ba események közül, az már önmagában egy, hogy is mondjam, csak értékválasztás volt. Arra nem is beszélve, hogy lehetett, lehetett bármiből csinálni valamit, nem a téma volt az érdekesen, hanem a feldolgozása, legalábbis akkoriban. Hát talán emlékszel rá, azért akkor voltak bizonyos tabuk, tehát például a szocialista baráti országot nem lehet egy nyíltan szídni, vagy nyíltan kritizálni. Na de burkoltan, igen. Vagy, vagy egyszerűen elmesélt valamit ártatlan kék szemekkel, ami úgy történt, semmi, semmi olyan nincs benne, ami, ami hát bármilyen módon propaganda ízű lenne, de hát azért mindenki vagy a hasát fogja röhögtébe, vagy csóválja vagy a fejét, vagy... Tehát akkoriban ez volt a metódus, ez volt a módszer, és én, én azt hiszem, hogy... Hogy az én védjegyem pont az NDK-ból, tehát egy, egy baráti országból, ahol óvatosnak kell lenni, ez volt az én metódusom, hogy bármilyen témára rárepültem, lényegében mindegy volt, és azt hát azon keresztül bemutatni azt a világot annak a politikai részét is, egyébként bemutathatatlan politikai részét is, amelyet hát ott Figyeltem, még egy kérdés. Szem. Mennyi idő kell ahhoz, Gábor belejt, hogy valószínűleg egy élet is kevés, hogy az ember olyan mértékben jöjjön rá, balasatanár után szabadon a csárda akustikájára, ahogy egyébként a csárda akustikáját megismeri, még akkor is, hogy egyébként nincs tekintete rá, ha otthon van a hazájában. Mennyi idő kellett neked, ha egyáltalán ez a kérdés értelmezhető és megválaszolható, ahhoz, hogy egy nem Magyarországon való életben azt mondja, hogy te többé-kevésbé ismered, és ha akarsz, tudsz, ha akarsz, nem tudsz alkalmazkodni, vagy nem akarsz alkalmazkodni, annak a konkrét országnak, annak a másik csárdának az akusztikájához? Hát, országa válogatja. Jó, mondjál példákat, a sok helyen voltak. Kínában ez, ez, ez nagyon sokáig tartott. Tehát Kínát a mai napig nem értem igazából. Noha ott éltem, és noha nagyon szórakoztató dolgokat... Ez egy fontos dolog, Gábor, amit mondtál. Ami, el, ami az értést illeti. Mire erre a csárda akusztikát, mikor ezt a csárda akusztikát letapogatod, ez szóképzavaros, zavaros, de nem fog elveszni benne. Abban mennyi a racionális, és mennyi az érzelmi elem? Különös tekintettel arra, hogy a racionálist könnyebben megérted, hiszen azt leírva könnyebben, magadba tudod olvasztani, ami érzelmi, hát az nagyon nehéz, hiszen ahhoz olyan közösségi élményekre lenne szükséged, amit te gyerekkorod óta, ott, abban a konkrét országban nem tudsz, és nem is tudsz, és később is csak nagyon korlátozott mértékben tudsz megélni. Hát én azért igyekeztem a tudósítói munkám során általában. Ez egy lépcsőháza, érkeztél? Már ben vagyok a lakásban. Már ben vagyok a lakásban, ügyes vagy. Igen. Tehát ígyekesztem a tudósítói munkám során kikapcsolni az érzelmet, természetesen nem. Jó, de az akusztikához, hogy megértsed, ahhoz a racionalitás kevés? Igen, szóval minimum érdeklődni kell az ország iránt. Tehát úgy nem, lehet, úgy nem lehet valaki tudósító, hogy elmegy egy ország, és azt mondja, hogy én ezt utálom. Ez nem érdekel. Ez, tehát bizonyos ilyen, ilyen jó indulatú kíváncsiságra van szükség, és ez szerintem megvolt bennem, mindig. Jó, Kína volt az egyik példa, mondd egy másik példát, ami jobban sikerült. A másik példa, ami, ami, hát, ahol tökéletesen értettem mindent, az az NDK volt, az, az első osztrom volt. Hát egyrészt azért, mert azért jó magam is egy, egy szocialista országból jöttem, ahol azért az alapjátékszabályok hasonlóak voltak, még hogyha ég és föld volt az a konkrét gyakorlat között. Egyrészt, másrészt abban az országban abban szerencsém volt, élni gyerekként néhány évet mint, mint, mint tudósító gyerek plusz korábbi életemben én a terfi dolgoztam és öt évig én voltam az MDK tervkoordináció felelőse, ez ma már a magyar nem mond semmit, de szóval ez azt jelenti hogy én a magyar MDK kapcsolatokért voltam felelős gazdasági kapcsolatokért na most ennél hogy mondjam, ennél alaposabban azt nem ismerhetek semmilyen országot. Oké, okay, akkor jöjjön a harmadik kérdés, ami miatt az egészet kérdezem, vagy ahová el szeretnék jutni, az pedig az, hogy az az akusztika, ahova te egyébként a híreidet juttatott, tehát konkrétan Magyarország, eh, annak a, az akustikai viszonyai között a te jelentéseid is több lettartalommal bírnak, vagy éppen ellenkezőleg. Eh, Mennyire lehet ez kalkulálni, illetőleg azt akartam tőled kérdezni, hogy amikor időnként hazajössz és veszel vérmintát az itteniektől, akkor mit tapasztalsz, és most akkor leegyszerűsítem azt, amit eddig lehet, hogy bonyultam, vagy madáröftében kérdeztem, hogy például egy belgiumi beszélgetésben jelentkezik-e, a politikai hangulat olyan gyorsan, mint Magyarországon, és ha nem, akkor abból következtethető-e bármi, ha igen, akkor következtethető-e bármi, illetve mi a magyarországi tapasztalatot? Tehát a kérdésed első részére, hogy tudni Lik, amikor hazajövök, meg, meg egyáltalán a, a, hazai, a, a hazai szempont akkor, amikor tudósítok kintről, kintről azt tudom mondani, hogy ez valaha nagyon fontos volt. Tehát... Valaha nagyon fontos volt, na nagyon odafigyeltek az emberek. Ma már csak az úgynevezett hard news, tehát a kemény hírekre figyelnek. Tehát, tehát, euh, konkrét tényekre, ezek például Brüsszelben nagyon sokszor Magyarországról szólnak, mert hát Magyarország viszonylag gyakran terítéken van Brüsszelben, de igazából ma már az a fajta újságírás, vagy az én számomra, amikor euh, csináltál egy riportot, hát hol van ma már 20 perces riport. Hát korábban kiment valaki valahol a külföldre, fölvet egy csomó anyagot, és csinált belőle egy 20 perces riportot. Hát ez ma már szinte elképzelhetetlen. A munka ö, tempó is más, a munka a is más, de igényse se nagyon van rá. Tehát valószínűleg nem hallgatna végig senki egy ilyen műsort. Ö, ma el eltudott minden a beszélget. Jó, ez az egyik fele, és a másik fele? A másik fele, hogy, hogy Belgiumban a politika mennyire van jelen. De -e Spanyolország, bármi, ami nem Magyarország. Nem mennyire, illetve a politika jelen van, de nem a magyar politika felfogásnak megfelelő. Oké, okay, rendben van, akkor le tudnád zongorázni szavakban a különbséget? Igen. Tehát ö, egy spanyol vagy egy belga az az adókról beszél, az a, a, az a bürokráciáról beszél, az a munkanélküliségről beszél, de Elenyésző mértékben beszél pártokról. Elenyésző mértékben beszél. Illetve, hát amennyiben a... Ezek a témák, amelyeket te mondasz, ezek az első öt percben, az első tíz percben, az első fél órában, mennyi idő után jelentkeznek? Hát azért jóval a foci után, legalább <gül> <országban>. <gül> <Okay>. <gül> Be... Mi a különbség, amit elkezdtél mondani, a magyar és a spanyol uh, téma és téma hangulat között? A spanyolok most nagyon rossz kedvűek, tehát nagyon hosszú ideig komoly válságban vannak, különösen a fiatalok között elképesztő a munkanélküliség, tehát ilyen 50 körüli. Nagyon nagyon nehéz ma ott kicsiolni belőlük valami, ha politikáról, ha, ha, ha társadalmi kérdésekről van szó, szóval valami, valami pozitívat. Viszont ők, ők tudnak élni, tehát érdemes megnézni, hogy hogy néz ki egy... egy egy, egy péntek, vagy szombat este. Amikor azt mondod, hogy tudnak élni, akkor valójában mi a különbség, hiszen Magyarországon is tudnak élni az emberek, és mégis az ember gyakran belütközik ebbe a mondatba, mindenki valamilyen módon lefordítja, most jön a te fordításod. Rossz az emberek. Jó, de most beszéltél arról, hogy Spanyolországban sem jó kedvélek, de hétvégén elkezdenek élni, közbevágtam, tehát akkor lices fejezd be azt a mondatot, ami ebben szokásom szerint belevágtam. Rengeteg problémáik van. A társadalmi hangulat, a társadalmi hangulat az rossz, de az egyén, az, az, az mégiscsak vigyorol a metrón, Szóval nem tudok jobb szót mondani. Ez, ez minden statisztika azt mutatja, hogy, hogy semmi se stimmel, de... Jó, de a mediterráneumot leszámítva belejött, vagy Észak-Spanyolország már kevésbé Mediterránium. Vajon mi a különbség? Vagy ez foglalkoztat-e téged? Vagy, vagy erre van-e válasz, vagy menjünk tovább? foglalkoztat, nem találok rá választ, mert azok olyan, azok túlság... Erre választ egyébként azóta keresel, amióta élsz? Igen, ja, hát sok választ keresek, igen. Csak azok nagyon-nagyon dolgok, hogy hát ilyen a nép lélek. Igen, ezt én is így gondolom. Én azt hiszem Magyarországon többről is van szó. Szóval másképp fogalmazok. Magyarországon nagyon sokszor van olyan érzésem, és ez most majdnem mindegy egyébként, hogy az illető milyen politikai párthoz vagy táborhoz szartozik, hogy valami nagyon félre siklott, valami nagyon nem sikerült. Valami... valami nagyon félre siklott, vagy ősiklott nagyon félre? Ugye hát, a kettő együtt jár. A ke igen, valószínűleg. Tehát, tehát van egy ilyen, ilyen alap, alap probléma, hogy, hogy, hogy ez az, ami rosszul érzem magam a, a, a bőrömben, az országomban, nem tudom hol. Tehát valami, van, aki azt, azt úgy mondja, hogy azért mert ezek, azért mert azok, azért mert nem tudom. A, az általam ismert többi országban, meg inkább az az alapállás, de hát mondjam, ezek nagyon általánosítások, hogy, hogy igen, most valami zűr van, de, de, de most ez, ez most egy probléma. Jó, akkor meg egy pillanatra, mi a helyzet a görög zűrrel? A görög zűr mértékét én az euró árfolyamán tudom emérni, külös tekintettel arra, hogy az emelkedik, a dollár meg csökken. De mi az, amit ezen kívül, tehát ezen lázlapot leszámítva, vagy ezen lázlapon fölül nekem Görögországból tudnom kell, vagy érdemes? Én Görögországról semmit se tudok, tehát maga az országra sem, sem tudok. Amiről tudok valamit az az, hogy az Európai Unió hogyan próbál vagy nem próbál reagálni. Ott valamikor ezekben a napokban kell fizetni, tehát nem tudom nekem számon kéne tartanom, hogy a következő részlet, de az amikor most van. Így van. Tudunk -e erről valamit? Látod, amint jön a pénz? Nem, és mondom, görög, tehát én ennek a görög végét abszolút nem ismerem. De az európai végét, azt az, az európai vitákat azokat érzékelem és látom, és ezekben a vitákban, azért nagyjából az a, ugye van egy alapkérdés, hogy akkor most velük vagy nélkülük válni, vagy, vagy, vagy megpróbálni együtt élni. Ebben én azt hiszem a többség azt mondja, hogy, hogy valamilyen normális kompromisszummal mégiscsak együtt kéne élni. Biztos sokba fog kerülni, biztos, hogy sok idegességbe fog kerülni, biztos, hogy rengeteg konfliktus lesz vele. Szerintem a fogot ki is lehet hagyni. Tehát rengetegbe kerül permanensen, rengeteg kompromisszumba kerül permanensen. De ezeket a kompromisszumokat látod, vagy csak az egészet látod valamelyest? Nem látom, egyébként jó is, hogy nem látom, tehát azért, azért néha jó, hogyha a dolgok kitokba történnek most. Akkor tegyünk ide, egy pontot tovább kell, hogy menjünk. Azt kérdezem tőled, hogy a szocializmusban, amikor minden rossz volt, de a külpolitikai újságírók azok jobban éltek, mint most, mert nagyobb szabadságuk és több érdeklődés volt irántuk, mint pillanatnyilag, ami nem azt jelenti, hogy jöjjön vissza a szocializmus, szóval ezt a gondolatot bezárva teljesen evidensnek tűnt, hogy egy olyan üdvözlés után, mint amilyen volt talán Rigában, ha Rigában volt, vagy Tallinban elnézés, ha nem tudom pontosan, valahol éjszakon tőlünk, és a Juncker úgy viselkedett, ahogy viselkedett, akkor a Panoráma egyik újságírója Elment és készített egy interjút a Junckerrel, hogy elnézést, kedves Jean, hogy van ez? Ez ma lehetetlen, vagy ilyen miért nem jön létre? De miért nem hallok, miért kell nekem a Jean, nem tudom, milyen Claude Junckernek a szóvivőjét hallanom az ügyben, hogy milyen a főnöke, de miért kell nekem kínos helyzetbe hoznom Navras és Tibor, aki azt mondja, hogy ő minden főnöke iránt lojális, így aztán ne várjak tőle ennél többet? Miért nem hívhatja föl Nemes Gábor a Junkert, készítve egy interjút, és aztán azt leadja a Klubrádió, vagy a Rádió Q javára, és aztán átveszi azt Országvilág, és megtudhatunk valamit, amivel kapcsolatban annyi találgatás van, mint igen a csillag, de semmi bizonyosság? Fölhívhatja, és most nem Nemes Gábor, tehát például az ügydel, csak a riporterre, tudósítója beszélt vele, és az utolsó szint ez volt, hogy hát hogy is van ezetten a, az Orbánnal. De erre azt kell mondjam, hogy a, a Junker, aki hát egy öreg róka, meg, meg tapasztalt, még akkor is, hogyha néha úgy látszik, hogy kicsit elerezti magát. Ezeről kibújt kétértelmű mondatot, mondott, nem tudom látta, de azt a valami olyasmit mondott, hogy Hát ő már két éve, diktátornak szólik, a, a poforol egyébként nem esett szó, tehát, és, és az, a, ezek a testi érintések, ezek, ezek a Junkernél egy kicsit mindig brutálisabbak, mint általában szokott lenni, bár hát e, ízlés kérdése számomra az is brutális volt, amikor a mondjuk a Kádár és a Honecker vagy a Breznyer szájunk csókolt egymást. Hú, ez természetesen így van, és már egy cél, arra nem emlékszem, hogy ezügyben készült velük interjú, de az, hogy Demes Gábor felhívja, és azt mondja, hogy elnézés, de ezügyben szeretne interjút készíteni, mert a magyar közvéleményt, amely egyébként az uniós közvéleménynek része ezt nagyon foglalkoztatja, ez mit lehetetlen? Hát, ha azt mondanám, hogy ez ügyben akarok interült készíteni, akkor azt mondja, hogy most nem ér rá. Egyébként is azt mondja, hogy nem ér rá. Tehát, azért a Junckerre nem lehet minden nap interjút csinálni, össze lehet futni, nagyon sok emberrel össze lehet futni, és nekem ez egy régi ide mert... Akkor a Miterantól, a Merkeltől, bárkitől egy másik államfőtől megkérdezni, jól tudjuk. Én nemrég néztem egy műsort, ami hozzá egyáltalán nem áll közel, de volt benne valaki, aki nagyon értelmesen azt mondta, hogy ő egyébként egyáltalán nem vitatja azt, hogy ez egy létező magatartási mód, de akkor már nehogy különbséget tegyen Anglia Németország és Franciaország első ember és a kisebb államok első emberei között, mert hogy ő azt tapasztaljajunk és sokkal többet enged meg az utóbbiakkal, mint az előbbiekkel szemben, és ez egy olyan diszkrimináció, ami neki ízlés ellen való. <tos> ebben lehet valami igazság, bár jó, nyilván, nyilván, igen, van, ebben van valami igazság, de azért nem teljesen, tehát a Juncker másokkal is sokat megnyert, de visszatérve az alapkérdésedre, én általában nem szeretek Junkerekkel, miniszterelnökökkel, nem tudom, kell interjút, vagy csinálva összegedést csinálni, mert tudom a választ. Hát ugyanazt, hát, hogy ki tudom találni, hogy mit fog mondani, hát nem is mondhat mást. Ha én tényleg meg akarok valamit tudni, ami, ami érdemi, akkor nekem meg kell találnom azt a szintet, ahol az illető már tud valamit, de még mer beszélni. Ez, ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát annak semmi értelme, hogy én ez ügyben... Akár az Orbánnal, akár a Junckerrel beszéljek, mert ezügyben mind a ketten valamilyen módon ki fognak bújni. Tehát nyilvánvalóan nem fognak sem olyat mondani, vagy nem nekem fogják ezt mondani, ami, ami hát új vagy ami, ami érdemleges. Ez az én nagyon érdekes dolog, amiről beszélgetünk, mert mind a ketten tudjuk, hogy ennek van jelentősége, személyesen béképpen. Ugye én nagyon sok emberrel találkozom, és olyankor azért a kezdet-kezdetén egészen másféleképpen viselkedem, mint amilyen benyomást keltek, vagy mint amit hisznek rólam. Hihetetlen meglepő volt számomra, hogy az első találkozásoknál a testi érintés a másik részéről nem most sokkal gyakoribb volt, mint a részemről, mert én egész egyszerűen megtartóztattam magam, én, aki egyébként ezzel gyakran élek. De kizárólag a másik fél érintett meg, és tíz esetből ez nyolcszor bekövetkezett, és magam is meglepődtem ezen, hiszen ez nagy valószínűséggel a másikat is uh, foglalkoztatja, és tudja, hogy amikor cselekszik, akkor mit cselekszik. És ebből a szempontból a testbeszéd, és az, amit egyébként mondott, nem is mindig uh, korreláltak, mert hogy a testbeszéd messze túlmutatott azon. Lehet persze, hogy abban egy olyan barátkozási szándék volt, amely egyébként gesztusvilágát tekintve gazdagabbnak tűnt, mint amilyen a valóság, de minden esetre. Uh, már csak azért is tudom, hogy ezek így voltak, mert erről minden alkalommal beszámoltam annak, aki számomra partnerségben a hozzám a legközelebb bár nem stratégiai értelemben. Jó, most a személyes oldaltól, ha ezt elvonatkoztatunk, és vegyük most a, a konkrét a politikai oldalát. Te azt kérdezted, hogy, hogy vagy te úgy érzed, úgy érzed, hogy ez valami borzasztóan deonestál, ez valami borzasztóan lekezel, ez valami borzasztóan csúnya. Én Találkoztam tegnap pont itt Magyarországon olyan véleményel, aki, a, aki azt mondta, hogy ő neki ez azért nem tetszett, mert számára ez azt szignalizálta, azt jelzi, hogy hát gy gyakorlatilag ugye baráti alapon megy az egész. Milyen jó barátok vagyunk, nem van véve a klubba, nem ez a módszer, inkább azt kéne csinálni, hogy mit tudom én, ha valamit akar jelezni, akár kifejezni, akár testbeszéd, akkor forduljon, el legyen, hűvös legyen, ne vegyen tudomástól, ezt most... Én nem mondom azt, hogy ez így van, én csak azt mondom... Jó, de egy dolgot tisztázunk, Gábor, egy olyan ö, vélemény tulajdonítottál nekem, amit én egyáltalán nem mondtam, én valakire hivatkoztam a saját véleményemet, egy fél mondatban nem érzékeltettem, tehát azért óvatal a testel, mert ma speciális más hangulatban beszélgetünk, két visszahogylag világos elme, én semmilyen értékítéletet nem mondtam, a jelenségről kérdeztelek téged, tehát még mielőtt azonosítanál valamivel, arra kérdek, hogy két lépés lépje vissza. Visszalépek, de hát azért ez a, hogy mondjam, ez a vélemény elhangzott, tehát itt, itt mondtál véleményeket, akkor jó, nem persze nem a te véleményed, de tehát többféle vélemény van ugyanarról a jelenségről, csak ezt akarom mondani, miközben hát mindenki ugyanazt látja. Jó, az egy nagyon-nagyon rossz dolog, amikor az itteni ellenzék, ráadásul nem is az ellenzék, hanem valami személyes módon éli azt meg, hogy valaki megkapja azt az unió elnökétől, amit ő vagy a hozzá közel álló emberek nem tudnak megtenni, ez támulra több, mint visszajogtató. Uh, és végignézve ezt az egészet, ami egyébként számúra a legjobb túrakoztatóbb egy francia, talán löprötti zsúrnál, ez volt a címe, és aránki júli fordította le, mert az én franciám az nagyjából olyan, mint az izlandi, uh, és hát az, az, azon, azon fetrengett az ember a röhögéstől, sajnálom, hogy itt van nincs egy ilyen műsor, hát még a mennyire hogy ez nem az én műsorom amiben végigvették az egészet, és amiben egyetlen szoború dolog volt, hogy miközben végigvették az összes államfőt és összes miniszterelnököt, egyetlen egy ember kapott hosszabb kommentárt, az Orbán Viktor volt. Igen, de ebbe, ebbe azt hiszem, tehát itt, itt tényleg olyan dolgok vetülnek rá, amelyek, amelyekről nem biztos, hogy azon a konkrét pillanatban szó volt, igen, hát orván Viktor azért egy, egy problémás gyerek ebben az Jó, szeretnék reális képet kapni, miközben mozgok a világban, de nem eleget arról, hogy rólunk ma magyarokról, Magyarországról milyen kép van, és az, amit ezen ügy kapcsán részlegesen visszanéztem és visszahallgattam, az nem töltött el örömmel. De ez most nem azt jelenti, hogy az Orbán Viktor személyével kapcsolatban, hanem természetesen eddig is láttam ilyen megnyilvánulásokat, és természetesen van véleményem az itteni viszonyokról, de ugye az nagyon érdekes, és így is kezdtünk, hogy a kinti akusztikai viszonyok mellett az ember mit hall vissza, vagy mit tapasztal arról, ami itt van, és ezzel próbál valahogy megbarátkozni, ami persze nem könnyű, különös tekintettel arra, hogy végül is nem az a fontos, hogy mások milyen véleményel vannak rólam, hanem hogy én milyen módon tudok hatni arra, hogy ne olyan véleményen legyenek rólam, ami egyébként kínos, mert hogy ezt egyébként itthon kell elintézni, tehát e tekintetben sose gondoltam, hogy Brüsszel vagy Moszkva lenne az a hely, ahol az iteli konflitúcsokat rendezni kell. Jó, még egyetlen egy mondat az itthoni fogadtatástól. Szerintem ebben egyébként, hogy hogy, hogy látják ezeket a dolgokat, az is szerepet játszott, hogy van egy előzmény, tehát korábban elhangzottak olyan szavak a szájából, hogy Schaller és koki. Na most ennek fényében ez így különösen, hogy mondjam, bizarr, mert, mert hát egyik se aki nem volt, de valami hasonló, és hát nem adta, hanem kapta. Igen. Szóval csak, zár, ez, ez, ez csak azért mondom, hogy ezek mind-mind befolyásolják a magyar. Abszolút, ebben neked tökéletesen igazad van beleértve azt a mosolyt, amit ez kiváltott Orbán Viktorból, azt mindenkinek ajánlom, ott egy zavar gyerek volt, aki szeretné fölpofozni a tornatanárt, de nem meri. Most ezek azok a Miközben a tornatanár egyébként effektíve megalázta, amire egyébként nem lehet rászolgálni, mert attól már nem tud függeszkedni a kötélen, kövér és ügyetlen, attól még a tornatanár nem viselkedhet így, és én, mint Orbán Viktor potenciális apja, bemegyek a Junckerre, és azt mondom, hogy ha még egyszer így viselkedik a fiammal, akkor vagy én vágom pofon, vagy kiveszem ebből az iskolából. Jó. Én is furcsán az egészet, de azért azt szögezzük le, hogy ez nem egyedül Orbánnak. Én ezt értem, de én most ezt a konkrét egy példát veszem. Tehát ott, tehát én azt is néztem, hogy Orbán Viktor ezt hogyan reagált, vagy erre hogyan reagált, és azt kell, hogy mondjam, nagyon rosszul. Jó. Nem jó, nem jó, mert ugye pontosan abból adódik, amit te mondasz, hogy ő mi mindent ígért be, és amikor ez a szituáció nem ebben a formában, de megvalósul, hogy akkor ő hogyan elnézést, nem tudok jobban fogalmazni, sunyit, hiszen aki megnézi azt a felvételt, a legnagyobb tisztelet ennek az embernek a politikai tevékenységét, illetően, ahogy egyébként sokan viszonyulnak hozzá, akkor is azt látja, hogy fülét, farkát behúzva valahogy megpróbál ehhez alkalmazkodni, cinkosan összekacsint azzal a tornatanárral, akit egyébként abban a pillanatban ki nem állhat, de nem mer konfliktust vállalni vele, miközben a távollétében olyanokat mond, amilyet az ember távollétében a másiknak sokkal könnyebben mond, mint a gótál mellette. Ezt akartam elmondani. É, értem, értem. Én, én nem tudom, én, én ezeknek a lelki dolgoknak picit kevesebb vagy kisebb. Tehát ebben jelentős különbség van kettőn között. Igen, de, de visszatérve a kérdésedre, hogy milyen a Magyarország kép. Hát a Magyarország képben ma már gyakorlatilag minden szinten, tehát még, a, még ha úgy tetszik, a a, a, kormány, a, a magyar jó jóindulattal kezelők részben is van egyfajta, Hát értetlenség, furcsáják a dolgokat. Ide pontot kell tennünk, mert 7 óra, 8 óra, 38 perc van, és mindenkivel csúszom, de elcsúszom a pitlibe, ahol nem csúszhatok. Köszönöm, Gábor, és előkerülök. Hip-hop, elköszönök. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt, lehet? Hadd éljek vissza a életemben először a személyes viszonyunkkal. Hogy van a dereka? Köszönöm szépen, jobban. Jobban? Igen, a... és már el fogok jutni a is. Kapott új időpontot? Igen, igen. Ráadásul hamarabb, mint ahogy eredetleg volt szó? Igen. A holnapi kirándulás akkor akár a jó hangulatban bonyolódhat? E, sajnos az most el fog maradni, mert e, e, el fog maradni. Nem miattam a szervező miatt, de többet nem árulhatok el. E, ami a szervezést illeti, az ugye alapvetően a foci csapattal volt kapcsolatos, e, és a mi beszélgetésünkben is az elmúlt időben ugye aránytalanul nagy teret kapott. Az aránytalanul azt úgy kell érteni, hogy ahogy beszélgettünk, úgy nőtt, nőtt, nőtt a foci aránya, a többihez képest, nem azt mondtam, hogy a jelentőségéhez képest, senki sem tiltakozott nálam amiatt, hogy erről beszélgetünk. Maga az Újpest szeretet, mármint a foci csapatnak a szeretete, azt így jól érzékelem, hogy ez egy nagyon frankó, közösségképző erő, és nem csak Újpesten, hanem azon kívül is? Nem csak a, a, a foci, hanem általában a sportágak, a nőszörű sportágak és az eredményes sportágak, de nyilván a nagyobb közösséget vonzó események azok még mindig a labdarúgó mérkőzések. Függetlenül a színvonaltól és független attól, hogy milyen administratív módon próbálják megakadályozni, oda jut. Az Újpest végül is helyen végzett a foci csapat? Hatodik, hatodik helyen. Hagyadik helyen kellett volna lenni, hogy indulhasson a kupában, függetlenül attól, hogy most éppen nincs licenz. Hát vagy meg kellett volna nyernem a magyar kupát, az, az lehetne egy indulási jog, vagy pedig ugye az első három hely valamelyik. Az, hogy egyébként ennyire ennél nem hajtott jobban, abban benne volt az, hogy hiába hajtott volna jobban, ha nincs licenc, akkor minek? Hát én azt gondolom, hogy vagy inkább azt mondom, hogy abban bízom, hogy az, hogy administratív okokból nincsen licenc, nemzetközi ülátó licenc, az a sport nem befolyásolja abban, hogy mindig a létező legjobb eredményt. Azt kérdezem egyébként, hogy az az adminisztráció, amely egyébként joggal jár el, független, hogy a korábbi helyzet hogy jött létre, az mikor teszi lehetővé, hogy ez a licenc létezzen? Hát három évig kell. Az ez úgy... most hanyadik év? Hát ugye egy már lement, illetve hogy is van, ugye tavaly indul, tavaly volt az új cég, ez volt az e, és akkor nem kapta meg, most sem kapta meg, szerintem jövőre sem, és utána elvileg akkor már lehet. Hát ez hosszú idő? És lesz. Hosszú idő, nagyon hosszú idő, igen. Ez azt jelenti, hogy hiába ér el bármilyen eredményt jövőre, jövőre sem tud egyébként élni azzal a lehetőséggel, amit egyébként kivív, vagy kivívhat magának. Így van, így van, így van. Így van. Ez tavaly nagyon fájó volt, hogy a kupa után nem sikerült a nemzetközi kupákból elindulni. É, és ez én legjobb információm szerint egyébként az UEFA adhatna mentességet ez alól, illetve elbírálhatná, de ahhoz a magyar szövetségnek is pozitív hozzáállást kéne tanúsítani, ami egyelőre nincsenek. Azt kérdezem, ide még visszatérünk később, azt kérdezem, hogy e, ugye több esemény is volt, egyrészt fogadta az öreg fiúkat, és ott mondott egy beszédet, amely e zavarba is hozta önt, de ennek külsődleges jegyei nem voltak. Aztán volt egy rendelése, ott is szóba került a foci, valamint e, az önkormányzat épületével szemben, amit múltkor elmesélt, de ezt már elfelejtettem, mi ez az épület? A gyermek és ház. Az, ott nyílt egy kiállítás, ahol szintén van foci és sok minden más is. Uh, milyen sorrendben beszéljünk? Beszélgessük előbb a rendelésről, beszélgessünk először a kiállításról, beszélgessünk valami egész másról. Jut eszembe bárki, aki újpestel kapcsolatban kérdést akar föltenni, semmilyen egyéb témában, még a főváros lehet érintett, 0670 93995 és 0670 93996 a Winter Wintermantel Zsolt rendel. Figyelek talán kezdjük a kiállítással. Ugye idén 130 éves az úte, az Újpesti egy lett, és ennek kapcsán több esemény is zajlik, vagy lesz, vagy történik. Ennek az egyik állomása volt az úta 130 című kiállítás, amely a Újpesti Gyermek és Újpösegi Házban egészen június 19-ig megtekinthető az valamennyi sportág, taposztályi, tevékenységét, relikviáit, hol válogatott kis gyűjtemény. részben interaktív is, tehát egy-két dolgot ki is lehet próbálni. Például lehet kapura lőni, meg van a, a, a kapura lővésnél van egy olyan háló, ahol van egy ilyen kis luk, amit külön el lehet találni, de abban nem indultunk egyikünk se. Igen, igen, lehet, ki lehet próbálni. Már a... olyan meglepő két nő volt ott, akik éppen kapura rúgtak. Igen, van egy ilyen ergométer is kint, lovaggolni is lehet egy ilyen, ki lehet próbálni a, a tornászoknak a ló Szer, szer, hogy mondják, ez ló. Még mi az itt nagyon eltévednék, mert ki lehet próbálni, igen. igen. Tehát nem a lószer számot lehet próbálni, mert ez félreérthető valami mást, igen. Igen, igen. Tehát azért van, hogy ez nagyon Mindjárt ért... bekerülünk a hírekbe. Eredékliákat is ehm, ehm, lehet látni. Például kiállításra került a 1975-ös Gamber pupa részvételére kapott emlékzászló, ugye, a Barceloná négyes tornája, volt házi tornája ahova kétszer is meghívást kapott az úrpest 70-ben akkor azt hiszem meg is nyert és 75-ben második lett, tehát, tehát nagyon sok értékes relikvia van Dunai Antalnak az ezüst és a bronz is megtekinthető, úgyhogy, úgyhogy érdekes, érdekes Mi volt ez a fogadás ami volt a városházán a törek Ezeként az 90-ben, 25 ével ezelőtt bajnok lett az Újpest, utána 98-ban is, de a 25 éves e, évszázados e, évfordulónak emlékére az útevaráti kör összehívta az akkori csapatot egyenestül, e, majd, hogy nem mindenki el is tudott jönni, e, valaki ugye már sajnos nem e, is e, volt abban a helyzetben, hogy eljöjjön, és nagyon érdekes meglepetés volt, hogy... E, a vált akkori kapusát, a kosztát és, és az edzőjét a Csankjánost is meghívták. Ugye az 1990-es esemény az arról volt híres, hogy a, a bajnoki trófeát már levitték Vácra, ugye ott játszott az MTK, mert hogy mindenki azt gondolta, hogy az MTK fogja nyerni a bajnokságot, de mivel az Újpesti nyert és az MTK pedig várcon kikapott, ezért úgy alakult, hogy mégiscsak az újítás lett a bajnok, úgyhogy három nappal később kapták meg a, az érmeket a játékosok, de mi nagyon-nagyon-nagyon örültünk, és az én ezen a mérkőzésen ott voltam, és ezt a személyes élményemet ott, ott, ott, ott meg ott ebben a köszöntőben, ha már említettik ezt a zavartságomat, utána, közben is éreztem meg a végén is, hogy, hogy itt vannak ezek a srácok, illetve hát most már feltett férfiak, Akiket én a nézőtérel néztem, őket jártam a meccsekre szúrkodtam, és akkor én arról beszélek, hogy hogyan és mikén éltem meg a bajnoki címet, amikor befújtottuk a pályára, és ott mi történt. Hogy, hogy nem nagyon értettem, hogy erre, erre most miért volt szükség, hogy ezt mondjam, de végül is jól alakult, és az egész meg rendkívüli hangulata volt. Amit még azt sem tudott elrontani, hogy a csapat úgy döntött, hogy akkor kilál, ez délben volt szombaton, és kettőkor játszott a kecskemét ellen otthon, és a csapat úgy döntött, hogy akkor kimennének együtt, megnézni a meccset ami kiderült, hogy ennek az a kukai vannak, hogy nem tehetik meg, mert sokuknak nem volt szurkolói kártyája, és ugye a jelenlegi hihetetlen jó szabályozásnak összehetően csak szurkolói kártyája. Igen, és is ezében föl is szólalt, annak különsebben nagy reakciója nem volt. Az emellett jelen pillanatban, ahogy tapasztalom, hallott, a Sipos Jenőt nyilatkoznak, így gyakorlatilag minden kérdése ugyanazt mondja, szerintem azt nem veszi észre, még az arc kifejezése is ugyanaz. Tehát, ha megkezdjük tőle, hogy miért született ez az eredmény, akkor is azt mondja, hogy kedvező tendenciákat lehet látni, és gyakorlatilag ugyanazokkal a panelekkel dolgozik, hajrá Sipos Jenő, Annak idején a VPOP-nál egész értelmes mondatokat tudott mondani, az, mintha ahogy van, tokkal is vonóval távozott volna a fejből, amíg ott az mls -nő van, de lehet, hogy ott ez az elvárás, nem tudom. A dolognak az a lényege, hogy az mls nem nagyon mozgatja se füle botját, se semmiét. valamint hát azért itt a hétvége eseményei, amelyen események közül egyen magam is részt vettem, azért az azt mutatja, hogy bár nagyon nagy ellenállás van az MLS intézkedéseivel szemben, nincs az a harag és látható módon nincs az a politikai akarat, amely jelenleg egyébként azt üzenné ennek az MLS vezetésnek, hogy a szándékai jók, a végrehajtási, a végrehajtás módja rossz és ezért legyenek szívesek elgondolkodni, úgy tűnik, hogy azt, amit csinálnak, függetlenül attól, hogy a fial és a vinterbonttel nem értenek vele egyet, a vinterbonttel és a fial és meg sokan mások, ez őket nem nagyon befolyásolja valamit csinálnak. Hát egyrészt így van, bár most én annak nagyon örülök, hogy egy ház, ha jól tudom, hogy nyíregyháza beperelte az, amit... Egy másodperc türen az... valaki telefonál remélhetőleg értelmes módon újpestel kapcsolatban, tessék... Jó reggelt kívánok! A polgármester úr szeretnék kérdezni Újpest pályával kapcsolatban egyményes dolog itt a teszembe. Jó reggelt polgármester úr! Ugye nem azt akarta mondani, és ezt a megrökönyödve veszem tudomásulót teszem azt, hogy Fazekas László nem tetszik a, a, a lábát az a Újpest pályára, mert nincs szurkolóikája. Tehát mint mi, mit vendég a, a polgármester úr nem tudná mindig Fazekas László a pályára? Hát bármennyire is hihetetlen, a jelenlegi szabályozás, ugye a törvény lehetővé teszi a klubok számára a szurkolói kártya bevezetését, amit az MLS kötelezővé tett. Tehát jelen pillanatban, ma Magyarországon csak és kizárólag úgy lehet bemenni egy labdarúgó mérkőzésre, hogyha vagy egy adott klubnak a szurkolói kártyáját, vagy az MLS által kibocsátott futballkártyával rendelkezik, mert csak ilyen regisztrációs kártyával rendelkező ember mehet be a stadionba, hogy most vagy pedig vagy pedig ö, pénzért vásárolt, akár interneten, akár a pénztárban vásárolt jegyjel, az mindegy, regisztrált ö, ember mehet csak be. Igen, elvileg így be lehet, de én be, tehát, hogy, hogy bocsánat, tehát én az autómal beállhatok jelen pillanatban a Megyedi úti stadionba, és elvileg ha az én autómba ül, akkor idézőben mondom, mert ilyet nem szeretnék csinálni, de bárkit becsempészhetek a stadion területére, de a szabály, a törvény azt mondja, hogy regisztrációs kártyával kell rendelkezni a mérkőzés látogatásához. Hogy az a gyereknap? Nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, egyrészt a szombati családi nap a víztoronynál most már hagyományosan nagyon-nagyon jól sikerült, és szerencsére az időjárás is kedvező volt. Másnap pedig vasárnap a, a Vadgesztenya utcában volt most már a harmadik vagy negyedik alkalommal, hogy ott egy utcakasz lezárásra került, kis ugrálóvár, csocsó, meg aszfaltrajzverseny, meg mindenféle kisebb fajta programok. Ott a reggeli, hajnali zuhé és rossz idő egy kicsit megérsztett minket, de utána verőfényes napsütés volt. Újabb kérdező van, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem akarok a kelleténén provokatívabb lenni, de a polgármester úr pár tartozó emberek vezetik a magyar fotballt. Én több ö, focióhoz értővel és közelállóval beszélgettem, és azt mondták, hogy ez nagy elképzelés, amit én most kérdezni szeretnék. Miért nem fognak össze? Miért nem fog össze? a rendfárosz polgármester, újpárt polgármester, és azt mondja, hogy fiúk, megállj, ezt így ne tovább. Ez még egy dolgot szeretnék hozzátenni nagyon röviden. Ugye, amikor én Kubatov Gábort vendégül láttam, akkor ez a rádió műsor hihetetlen, ha nem is népszerűségnek, de de hallgatottságra tetszett, hiszen olyan franzi is hallgatták ezt a műsort, akik egyébként nem, -e felhívták rá a figyelmet, hogy az elnök úr megnyilvánul. Ebben volt szó a Fradibuszról, és a Fradibusz körül, illetve a Fradibusz üzemeltető személy körüli anomáliákról, és van egy úgynevezett C közép, amely C közép különböző információkat juttat el és ahhoz én az elmúlt időben hozzáfértem, és ott ö, egy bizonyos emberrel kapcsolatban, én ezt később majd ismertetem, most csak nagyon röviden, ahogy szokták mondani, dióhéba mondom, elhangzott valami, egyáltalán nagyon sok minden elhangzott a Kubató Gáborral való beszélgetés után, ö, amely egyébként elvileg indokoltát tette volna, hogy egy újabb beszélgetés legyen, mert meg annyi cáfolat született, és a cáfolattal elvileg az elnök urat szembesítenem kellett volna, ez elmaradt. Ö, Tarnai Rihárd például, aki holnap az illatos úttal kapcsolatban megnyilvánul, ritka volt, tett tanúbizonyságot, hiszen általában politikusok egy és ugyanazon témakörben nagyon rövid időben ő nem szívesen nyilvánulnak meg, hiszen ott elvileg abban kéne szembesülniük, hogy lehet, hogy mi nem minden pontosan úgy hangzott el, mint az első alkalommal, és ezt általában senki sem szokta jól bírni, független, hogy éppen ki van kormánypárton. Ez a konkrét történet azonban azért volt számomra fájdalmas, és talán a névtelenség azért is jobben, ha a nével fogom elmondani, akkor még fájdalmasabb lesz hogy az illető azt, olyan összefüggéseket említett az ő megnyilvánulása és az ő és az üzleti tevékenységével kapcsolatban, amivel persze neki kézzelfogható bizonyítéka nem volt, ugyanakkor azt mondta, hogy ezt a vitát követően történtek ezek velek, és köszöni szépen, egy másodperc, igen, nem, csak a most telefonában nem akarok beszélni, tehát hogy ö, ö, emiatt ö, meggondolja, de köszöni szépen nem szeretne szerepelni, Uh, és hát ez valami végtelen rossz kedvel töltött el, mert általában ilyet uh, valaki szokott mondani valakiről, de saját magára nézve ilyet ritkán szoktak mondani az emberek, beleértve, hogy ezzel kapcsolatosan tanul, tehát ilyenfajta bizonyosságra nem lehetett szerteni, de maga a tény, hogy ez az benne felötlött és a kettő között összefüggést látott, engem mélyen elszoborított, anélkül, hogy én egyébként hitelt érdemlen azt tudnám mondani, hogy a kettő között összefüggés volt. Nagyon volt. A, az, a, tehát a kérdés egyrészt nem provokatív, vagy legalábbis én nem gondolom annak. A jelenlegi futbat, ha megnézik az MLSZ elnökségét, akkor ha már ilyen pártcsalád család vagy, vagy gondolkodói közösség került említésre, a legjobb ismeretem szerint egy ember van, ki, Erik az, aki a Fidesz kötelékébe tartozik, én most nem tudom, hogy, hogy Nyilasi Tibor, vagy Török Gábor, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy Csányi Sándor, én hogyan és miként nyilván mindenkinek lehet szimpátiája, mindenkinek lehet személyesebb viszonya a mindenkori vezetéshez, miniszterelnökhez, stb. Ezt én nem gondolom annak, hogy ez kifejezetten ilyen irányításolat lenne, és igen, vannak olyan klubok, a Ferencváros mindenféleképpen ilyen, ahol ugye, ahol ugye jelenleg országülési képviselő a, a klubnak az elnöke, de az össze, ha a, a 16 csapatos bajnokságot nézzük, amely most már ugye csak 12 lesz, ott, ott azért lehet összefüggéseket láttatni, meg, meg van, ahol nyilvánvalónak is tűnik a szorosabb kapcsolat, de azért ez még mindig nem erről szól. Én ezt értem, de anélkül, hogy én Varga Gizet fel akarnám karolni, az, hogy a finanszírozás maga hogyan történik, és hogy a finanszírozás különbözőségéből adódóan vannak csapatok, amelyek olyan anyagi helyzetbe kerülnek, hogy nem vállalhatják, illetőleg maga az MLS nem teszi lehetővé, hogy gazdasági okokból induljanak. Ez egy olyan egyenlőtlenség, amelynek van politikai vonzata, akkor is, ha bevalljuk, akkor is, ha nem, és ennek a fenntartása nem létrehozása, hanem fenntartása Valakinek szúrhatja a szemét? Én másképp közelíteném meg a dolgot. Addig, amíg, addig, amíg a, a kluboknak a bevételének a 5%-át sem éri el a. Ugyanarról beszélünk és a, és a vállalati, az igazi piaci szponzori támogatása nem érjen, has számot mondok, az 10-11... Ugyanarról beszélünk, ugyanarról beszélünk, ebből a szempontból a magyar labdarúgás finanszírozása és a magyar média finanszírozása. Egyáltalán ugye itt szemben állunk avval a helyzettel, de ben nem hiszem, hogy ma érdemes lenne nekünk nagyon mértékben e, eluralkodnunk, vagy ha igen, akkor az önkormányzat szintjén kell, hogy legyen, hogy az állam jelenléte a hétköznapban... Milyen mértékben erős, és hogy ez az állami jelenlét, ami egyébként egy pártfogó jelenlétnek van feltüntetve, nagyon sokszor mennyire kontraproduktív a szónak abban az értelmében, hogy egyeseket kétségtelen pártfogol, miközben másokat viszont nem pártfogol. Én azt gondolom, hogy a futball mindig is arról szólt, hogy a közönséget szórakoztat, hogy nyilván egy sporttal eredményeket kell elérni a sportembereknek, de mégiscsak az, hogy a szétnézzünk Európában, vagy a világon arról szól, hogy az embereket szórakoztatja, vagy a helyszínen, vagy adott esetben a tévéképernyők előtt, vagy a vagy a pubokban, és közös, közösen nézve a meccseket. Jelen pillanatban nekem az az érzésem, hogy bizonyos klub tulajdonosok és vezetők és az MLS sok esetben cinkosan összejátszik abban, jól elvannak ők így ebben a finanszírozásban ezzel a működéssel. Igen, de miután ez összefüggésben van állami szervek jelenlétével, itt a hallgatónak nem lehet elvonat, elvitatni azt a kérdés jogát, hogy ennek van olyan politikai vonzata, amely lehetséges, hogy ezt nem kezdeményezi, de eltűri. És akkor nem azt mondom, hogy támogatja, mert akkor egyel tovább léptem volna, mint az nekem, ha jól áll. De evel együtt van ilyen látszata és mint ahogy azt is lehet tűnni, hogy ön ezt is folyamatosan ostorozza, végül is ön ennél sokkal többet nem tehet, beleértve, hogy nem akar részt vállalni az MLS tevékenységében, ami önnek a szuvenér joga, és amennyiben ezt ön így gondolja, én nem is akarnám, hogy ennél több legyen. Az, hogy ma az legyen az elképzelés, hogy mindenkinek beltagnak kell lenni, ahhoz, hogy fújhassa a szeret. ezen az alapon 10 millióval lehetnénk az MLS tagjai. Nem így van, és szerintem ez így is van rendjé. Nagyon sajnálom, hogy máshol nem esett szó, erről mind, mind a ketten tehettünk. A jövő héten lehet, hogy felajánlok önnek két alkalmat is. És csak azért mondom, mert így is elmulat egy kilenc eleve később is hívtam. Az egy másik kérdés, hogy a szerződéses kötelezettség messze túl van teljesítve, de inkább így mint nem vagyunk De nem hogy a jövő héten akkor előkerülök kétszer is. Uh, és nagyon szépen köszönöm a közleműködést. Egy dolgot még megteszek, mert ez kutyakötelességem. Nagyon sok minden történt természetesen Újpesten, azon kívül, hogy mi ketten együtt ebédeltünk, és ennél fontosabb volt. Ha ön elmondja, hogy mi az, amit én nem kérdeztem, de mindenféleképpen szeretné elmondani, azt szívesen meghallgatom időkorlát nélkül. Gondolom úgyse fog egy... tíz percig beszélni. Nem, nem, egyetlen egy mondat lenne. A, a múlt heti képviselő testületülésen elfogadtuk azt a határozat, amelyben most már hivatalosan is szeretnénk jelezni a kormányzat felé, hogy az újpesti kórház helyszínt jónak tartjuk, és ezzel párhuzamosan elindult egy hivatalos aláírásgyűjtés. Ebben egyébként a képviselőtestület egységes volt? Teljes mértékben számomra nagy örömöt jelent be. Egységes volt természetesen. Ki volt a kezdeményező ön? É, én, igen, én, én voltam egy nyilatkozatot vagy egy határos... És ezt kinek juttatták -e? Fogjuk én most ezzel párhuzamosan, tehát ugye egyrészt én megküttem levelet korábban is az egészségügyi kormányzatnak, annak a válaszlevedét a múlt héten vagy a hét elején a Facebookra, ez egy -e nagyon udvarias, még gondolkozunk és figyelembe fogunk venni minden javaslatot, egy ilyen udvarias levél volt, de... Már amit kaptok, Amit válaszként... Tehát jött válasz, Mind. igen? Igen, és, és most van, az zajlik ez az aláírásgyűjtés, az internetről letölthető, a városházaportáján fölvehető, az orvosi rendelőkben Kinek mindenkit ezt lehet sokszorosítani, mindenki nyomtassa ki, irassalá, családdal, szomszéddal, és juttassak el a rajta lévő helyszínre. Szeretnénk minden nagyobb egységet fölvúzhatni, emel ügyünk mellé, vagy neki. Köszönöm szépen! Az egyik tévéműsorban ugyanez a kezdeményezése kicsit le volt kicsinyelve de ez nem egy tévéműsor. műsor hát. Köszönöm szépen, szépen Viszont hallásra, önök Wintermantel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét, rövidesen a 18. kerületi polgármester, rendel tőle is kérdezhetnek 18. kerületi, valamint fővárosi ügyekben. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta.